شمات فرحه تضوي القلوب والكل غنى بحلى الدروب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعده فرنديمي I takëm vetëm Allahut të madhërishëm Salavatët nbi Të dërgumin Allahut Muhamedin Salallahu alaihi wa sallim Nbi shokët e ti familjen Dha ta që e pasujnë me të mjenë Delin ditën e kja mejtët Dhe të flasim Me shprejt që Allahum subhanahu wa ta'ala Të ndronë gjendjen ton Ka ma e mira Për dijen dhe kultivimin e bijës për njerëzit e menjëhur të cilët kanë qrohujt e dihat të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e kundëta e vllazër armiku më i madh në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është vetë mbrendia e muslimanëve vetë ajo mendje e muslimanve e cila është e bazume në të kundërëtën e dijes e cila është emocioni pika me adopt e këti umeti është emocioni që Allah në ka falë me emocione ku njëri është nervos njëri është që mërzitët dhe piklohët dhe goditet dhe nga dalësohët dhe largohët nga parimet Aja me të cilën ka ardhë I drëgumi Allahot, Muhammedi Sallallahu alaihi wa sallam është qëndrim në parime Dhe argument Aflazër, në kohën e sodit Kër i shtjelojmë sendet Kër diskutojmë Kër bëjmë Muhabet me zveti Kër kajmë dertë Për këtë umet Se si të përparon umet i Muhammedi Sallallahu alaihi wa sallam Në shumicën e rasteve Për fatë kjeqë Gjemë propozime për njerëzve Jam propozuim me njerëzve, por të po ka argumentume. Jo argumente. Nuk përdorin njerëz argumente. Përdorin diçka. Do të përmendin se si çka përdorin, por ato nuk kanë argumente. Ato nuk kanë fakte, nuk kanë dokumente, nuk kanë sende nga Allahu subhanahu wa taala. Nuk kanë dërile, por janë emocione. Jan pika të dobta të njerëzve. Si për shembull Filoni nuk do t'yje, kënë nuk o argument të vëzër. Filoni do shumë t'yje, kënë nuk o argument të vëzër. Dhe argumentet t'yla shumë ta. Përëndaj, në Kur'an, kur Allahu subhanehu etara fol për ndryshimin e njerëz, va njerëzit ndryshojnë, sikur që si Allahu naj ka dhdo ndryshimin të vëzër, nëse neve nuk e mojnë ndryshon njerëju. Nëse nuk e ndje kim ndryshimin të vëzër, pikë për pike, vijë për vijë, atëherë njëri do të devion dhe të devion përmes emocioneve, përmes sëndëve që ja kana ati shumë, si ku që i kanë thonë disa prej Selefit, kur zemra e njëri ju të përlihet me epsh, sa do që të folet edhe të cunot mbra pa vërteta, e do të ashef dë vërtetën me sytë epshit. Do të shihet e vërteta në sytë e njërzve, me sytë epshit. Kurallahu subhanahu atara në libri në vetë Nafoll për njerëzit të të të të nëndryshojn Thatë Allah u gjellarë në Koran Illa men ukriha Wa qalbuhu mutmainnum Bil iman Tek Allahu ka arsije vetën njerju I cili nga dhuna E shqipton kufrin Wa qalbuhu mutmainnum Bil iman Dhe zemrën e ka të të të të të Plot me iman Nësë ndalë miktum në këtë ajat Qëka në nënkuptojnë përkë sahi Për kësaj në nënkuptojme, se njerëzit për nës torturave, torturave, për nës torturave, për nës emocioneve, për nës dosyeneve që njëri unë brendi i ka, dhe kur ata që të bëjnë tortur, që të bëjnë tortur, të avëren atë pikën e dopt kër e kje, si shashri ndoshta, si individ ndoshta, si hojë dhe thyrs ndoshta, si revolucionar ndoshta, kur gjenë pikën e dopt kër e kje, atëherë ata nuk lërgohen për jasaj pike. وقلبه مطمئن باليمان لازم راتi është plot iman çka do thotë nga kjo kuptojna se ka mundsi njeriu duke u torturuar duke çëndruar hak me kalimin e kohës një përzirje e cila i bën me torturës dhe efshit me torturës edhe emocioneve ka mundsi njeri me radh në dashurinë e kufrit وقلبه مطمئن باليمان الله تعالى thotë njeriu që i ka dhun tortur tamam kjo asetohet mi po a njeri që ka dhunë tërtur dhe fillon zemra mja dasht të keqen a ka rësit allahu jo nuk ka rësit allahu aj që kjo është emocion o vdëzër dhe dhjen e vdëzër nëse flasëm për këtë dera në emocionit kjo është e barabartë deraj gjehlit ignorancës kësat o vdëzër dhe të flasëm ka të një shpiriti që thënë të na nëse u shpëndatë gjemati libra vala i ka njerëzi vetëm nuk përmen emri libra e ze gjumi nuk është menon shmuk, asë njanin, asë gjematin madje ka dhe hoxëllarë dhe talebe dhe këshme rath që kanë shkond është në arabi 5 vjet, 6 vjet nëse i përmenit emri libra i libra, qëka u bo libra të shumë shumë a libra i ze njerëzit gjumi me libra nga se nuk kedoj njerëzit libra asë argumentir Nuk e kanë njerëzit librin as argumentin, atë që ka dhënëm argumentin. Nëse i përmend spektakle. Nëse njëri i përmend diçka spektakël, në kon e fund do vdes për fat keq, edhe vdekjet i bëjnë spektakle njerëzit. Vdekje bën vdekje, ka vdekje, njerëz çojnë te varret, vdekje mja bën spektakël njerit. Dhe kjo është ajo në të cilën nuk ka qenë pejgamberi sallallahu së alejhi dhe sellem. Nuk është dami atë spektakli vetëm as që bë, por Shëndrimi i sendeve në spektakl në vazhdimësi Në bëhatja e njerëzve Në bëhatja e gjematit Shtimi i numrit të gjematit Në bëhatja e njerëzve në internet Aje që ka i jep Dikush dikujna por, Nëse fillon mi adhonë qatë që e ka Në fakt Leto me një formë tjetër aje nuk ka bon ndryshin Onda e gozër vdekjet në kona për e më amerit së salëm Nuk e mbërë spektakl Vëlloi, sot Aqë shumë komplimente dhe lafdratët që i për nëftyr të njerëzit. Atë shumë ku preken emosionit të njerëzit dhe me ndojnë të ngratit se aj mdojnë ka shumë muhe. Se ki, i ajep diçka që aj e adhronë në fakt, e do në vetë, dëshurin dhe vetës, i ajep njëri të lafdratën, aj do t'i i për mrapa vetëm se ki lafdruhe. Dhe me karimin e kohës, njerëzit nuk dëshirojnë më me unë në shmue. As me u kritikue, nuk dëshirojnë mjau prek dregzat edhe vartë vartë që i kanë pandej, përmendëm se pre dukurive të emocionit në kohën e sotit e përmendëm se është ekvivalente, e barabartë me ignorancën në kohën e sotit është shëndrimi i darësmave shëndrimi në, në, i darësmave në dërse e këndrëta darësma është gëzim i shëndrojnë darësmat në dërse Pika 1, 2, 3, 4, 5 gjëmot i lodhët Darës me nuk është për dërsë Dhe shëndrimi I vdekjes në spektakl Kunde një herë dhe zërë Hata është mja dhënë fja në ndikujet të vohret Se të ashtinë babën gjëmet Qudit është bile babën e këmpas Sahabia tabiinë që e këmpas Qudit është mata Për i lavdratëve të qëmë të qipen që Dhe shfridzën rastin njerëzit Është një zonë rasti njerëzit më të moshuar të luajnë çet moment kur ti je dekoncentruar. Pasi vdes kësht, moment dekoncentrimi. Nuk ka njëri koncentrim. Dhe në këtë rast mendon se ti do shumë. O menjëherë noi, këto janë sensende që duhet ti pastron. Këto janë sensende që duhet ti pastron. Se rezultati i kësaj është largu dia nga ummeti, e shefti numrin e madh. Kjo është kuptimi i hadithit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ti ka thonë se umetin tim do ta godet wahni E kanë thonë i drejtuar me Allah, çka ashtu e hëni? Ka thonë hubu dunya kerahetul mout. Dashuria ndaj dunjas dhe urrejtja ndaj vdekjes. Dhe ka thonë hadithin tjetër se juve do të jeni adet shumë si shkuma e detit, si shkuma e detit, nëse nuk vleni, nuk peshoni, nuk keni dije. Wallahi, ajo me të cilën kanë ardhur sahabët nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, një sahabi, po një, ai ndoshta, o kon një, por ka thënë me dije qatë që e ka bërë, ka bërë me dhije. Nuk ka pasë dosë të emocionit të madhë të ata. Po avdhe zërë, dhe ata kënë pasë lotë, edhe ata kënë kajtë, ku kër i ka vdikë, diku së shkona i problemë, po i kanë talu më hame dhe sësën nga teprimi, nga shkoqja e teshave, nga, br nga britëmat ndryshme, nga pagesa me qiratë, gratë, me bevajtua, e kështë më rrahë, një po me kajtë normalë është, një po jo mi shëndru dhe me shfrit zurasin ku ti ndodh dikujna diqka me njëherë i apin komplimenta apo i apin ngushlime edhe kështu mërat prej seneve që i pëm të na ku prej dukurive të emocionit dhe shmanges nga dia e kemi në kohën e sotit ajo që kartacire nëse dëshirin flasim në kohën e sotit fol në kohën e sotit fol sa të dush edhe muson dal një prej musibeteve prej fatkecive të njerëve të unzum o dhe zër është ajo se nuk lexojnë. As nikush prahi leximin, as nuk i do njëri të lexojnë, as nuk e kultivojnë leximin, as nuk përqaran njëçi të lexojnë, as nuk jetojnë shumë argumentin, as nuk jetojnë kritikën, as nuk janë nuk i pranojnë njëçi i kritikojnë, edhe kështu rraf. Dhe më keç okay, të as këto këta është vërtet. Kornieri i cili nuk ka të lexuar, as nuk ka të kaluar, as nuk ka të hakt, as nuk dëshiron fjalat timun dëgjoj. Lëzër, këna në disa se nëse ke napravën disa priderse, se nesëngjeri u zot. Dhe drejtohet dhe fal namaz. Kë nuk do të më thon se aj, kë nuk do më thon se aj, do të vazhdoj të ashtu. Kë nuk do më thon nëse ti një jetën e mirë më ndihmoi Islami se ti për një jetë edukë ndihmoi Islamin. Ngase Islami ndihmot për dije, shoft në çështet e ahiratit, shoft në çështet e dunjos. Në të dy ato vëzë. Dua argumente. Sa sa herë kemi hos në njerëzi, në prmeshfër, në për Konsultime të ndryshme, prej njerëzve që shikën se andishëm, kur janë pikë për argumentin, pse duhet më bëj kështu? Po çashtë duhet? thotë. S'ka argumente. Pse duhet kështu? Çashtë duhet. Deri kur orëzernë, do këta mësuna, të vazhdojmë këtë, çashtë duhet. Apo çashtë kemi mësuar? Çashtë ka kanë na. E deri kur me çashtë ka kon. Deri kur, deri kur me këtë çashtë është. Ketë të dinë ato. E çishë dinë ata kallzom? A din më tregu çish është? çoft në çështjet e fesë, që do bëjmë herëtin ton, që do të murmurit shumë, çoft në punë të dunjës, vëlla, kur e vendos një gjë, argumente duhet me pronë. Argumente, pse ashtu ështëo? Tash musibet i patkësi ama e madhe që ndron, natpik kur njerëzit e nuk dinë hiç. Njëri i cili nuk ka lezu një para thoni për atë temp, asnjërs ka lezuar dëshiron të udhë hiç. Kjo kja ç'është, nuk kam hiç ndaj vendimet tona duhet të dheqen më argumente vendimet tona që i marim vendimet më të vogre tjetës më të thjeshta duhet më argumente me lo që nuk je na, gabojnë na por edhe kur gabon duhet shpefranu si ki gabuhe, gabim është be rrë shtremt, faldrejt gabim është pranoje dhe thuj se argumenti është në onë tjetër, e të regoj aqështë të duhet që i kje Derin fund çto duhet më shkuar? Nga se kjo është ajo rruga e vërtet e mësimit të fes Allahu xhellahu ala. Kjo është rruga e vërtet e mësimit të fes Allahut subhanahu wa taala. Andaj moso, sco, musibet më të mëdha, fatkeqësitë më të mëdha kur dëshirojmë të udhëheqim për një xhallë me mendime hovet. Sco nuk e keç, por njerëzit e ulzum, për xhamatin e muslimanëve, për një xhamat, për një xhami, për një rreth, për një mohallë, për një davet. 10 vitë apo 20 që formot se salamadija kër kreot forma e salamadis boj qka dune thom qka du, afrona kët du edhe vetëm e vetëm që tjim i afron dikon, mendimi e mosht vetëm e vetëm që tjim autoritet mendimi e mosht dhe shfaqen mendime tek shfaqen mendime tek shfaqen shpifjet shumta شفاقش المعبايته شمتا نوك مونش من رجوع تصعابت الله والله أصي الله شبي فيه شبان نقون نسرد نوك ينقل تصعابت أصي الله معبايتش نوك ينقل تصعابت ناوك عن تيو غزر دشيرة أفلاق برموظهي شكال ثان صلى الله عليه وسلم ما ذي إباني جاعي عن دي عج توريتور نوك مين مبقى الدام نكبين إدي لذي شكام بان دشورية أماده بر بصوري أذي ب të njerëju, të shuria e madhe për pasuri pare, edhe të shuria e madhe për për pastë me u vetë këj ditë aldazër është më shkatrimtare se e para bile për pasurin ka thonë Muhamedi s.r.allahu a.s. se një ushtëri muslimanë nuk mërë plachkë të luftës rasishtë, vetëm se e humbin 2-3 të, të në shpërblimit, 66% të shpërblimit, e humbin nëse i ki iqin se vape për shimullë, 66% se vape si ki mu Zëtartë, hiqë pa kur gjo, para mendon një jetin me pasë për ato, për pasurit. Nëse flasëm të kapëtina e postit, kjo është ocean pa bregdet, pa fond, kjo është një ocean shumit jeqë, nëse flasëm për punën e asoj se sa ko dëshirë njëri ju mu vetë, sa ko dëshirë njëri ju me udhëheqë, ma dje sa ko dëshirë njëri ju ignorantë i qëri nuk di kur gjo heqë, për atë temë me folë dhe mundë dëgju fjarati sa që avdhezër, vallahi njerëzit janë të gatëshëm me ndezë një luft me u shkatru krejtë, vetëm vet me ndimi vetë me shkudri në funë janë të gatëshëm, kështu me bo deri në funë shkojnë, vetëm me vetëm me ndimi vetë shkon kjo në gjurë në arabe qëtë të hekkum pra kontrolim i tjerëve pra fenomeni apo dukuria e keqe në mesin e gjemateve shqiptare të të narë, në veçan ti, kjo është edhe në botën arabe të manë, po dhe të Met madhë Islami është luftuar, është shkatërruar dhe kjo është armik për armiqsve të thellë të Islamit, shumë armik më i madh se vet Izraeli dhe të tjerë. Këndrëndi anësiman vet, ku njerëzit dëshirojnë ato dvetar. Ska lidhja ja din punën. Sot vëllazër, vallahi, kë fenomenin te ndodh kjo. Të thotë një, njëri për njerëzve ndonjë, un filën njëriun që tek i dërgojse një vetëm se përmes tyje dhe mbrapa jam krajnati. Këto ndodh kjo. Kë nuk më, më ndodh përandaj. Tas nuk e shpërti lavdrua ato. Asnjëherë. Allahu kjo nuk më mendon atje. Kjo ndodh subhanallahu te muslimana ndodh kjo. Pse lodhin to fenomena vërata te muslimanit. Sa armiku mai mërdhsta muslimat. Ebshi, edhe mërdhsta musliman. Ndasë berazite është atë. Lektan ushtar ndonjëherë te dëgjalet te nuk e di. Ndonjëherë to ndihmoin ushtrin e xall, po se din. Vetëm e vetëm mendimi i vet. Egoja e vet më shkon në vent. Nuk më mendos në pandemë e vendos njëri në pozitën udhëhecse, edhe ata nuk e njuhin njërin hiç, nuk e diin familjen, nuk e diin çfarë luve ka, nuk e diin çfarë familje ka, nuk e diin çfarë fëmiq ka. S'më ndodh kjo. Ata ndodh kjo. Vetëm vetëm sa ai pajtohet me ata, atje. Olla se të muslimant, saktë e janë këta, këto fjalë nuk thuan për më nëse mu muslimant. Elhamdullilah, këta muslimant burra të musliman burat mirë. Por do të më argëu këtë fenomen, këtë së net kësia. Ndodh, në rasti, të legitimuhut trahtari. A ban Njëri ju në konë të ratharë, zbanë, thot njëri, tama. Nëse e legjitimant të, të ratharë, po dhe të, të ratharë je. Nëse njëri ju e legjitimant të ratharë, dhe e banë një mohëbet, për shemë, vëllu dhe zërë. Allahu Gjellarë në konë e sotit muslimant, edhe cdoher i ka spravuhe, me ata, do të bënë një komparacion të shkurt, me ata se si ka qenë puna në konë e sahabëve, edhe si është në konë e tonë. Sot, Dai bot shumë i maf. Allah ja mund të bë koni madh. Por sa i dốt njëri, e miri te nat, llogaria, ai vazhdon lepast, emri i ata. Çka ndoshte, a? Ti e bësh shumë i maf, mo, ma. që shiltar të thënë ndaj, ti më pjat. Trahthë, s'ka lidhje. Edhe njerëz po si që, që i thonë, "Po lejo vetë kjo s'prish pun." Sikur ti kimi nduzur, njerëz thonë, "Po s'ka gajle be, ai e bë shumë i maf, me kontin likronati çka bante." Dhe kjo është mënyrë e të menduimit me xhahilitet, me mafiashllëk po. Jo Mi më Islam jallës. Me Islam nuk është kështu. Ama tena i xhen këto njerzi, i xhen këto njerzi, andaj hadhari, keni kujdes për kësaj vëllazër. Nemën të zëdo kod më se pranë dikta, në manti islamik më se pranë dikta sena. Para mendon një vëllazër. Aska mujt Khalid ibn Walid, radiyallahu anhu, wa irdahu, sifullahu, qatën shpata Allahut. Sa mi u shtari ka mos me veti. Aska mujt më refuzua fjalën e amr ibn Khattabit. Për në mëndoni, amërë më në kattabë me një letrë të letr voglë Ja kachua, për mes eba ubejde e bingërrahë Duke e shliru damaskin ata Edhe eba Ube, ubejde e bingërrahë ka qenë i menqurë Nga se ka qenë në luft, që mes të bje vërnëajti i luftarëve Edhe i kharidhë më velidhë e vonon pak ata Prande edhe damaskin e shliruë gjysma me marveshje, gjysma me luft Gysma e ka shliruë, eba ubejde e bingërrahë Në marveshje gjysma e ka sh Një i shkërëkum, a më jemi përra mëndua, kush është Omeri, po flast tash në aspektin ushtarak, në aspektin fuqies, kush është Omeri në Medine, e kush është Khalidi, radhjallahu anhuma. Tash aja është në post of the desert, ku mbet puna epshit në këtë rast, dhe po Khalidi më veridi e vë desert, as 0.1% epsh nuk ka pas, as 0.1% epsh nuk ka pas, jo 1% 2%. Andaj piktaka bërçallën e jote. Emocionaka jo. Në kornë sot këto njerëz, ta lëjitimun nëhëzat këtë, po mora lejot ke pun çishë jo. Pse lejot? Ti më keona te asbona. A çka argumenteshta? Ta të, ti më keona se ban këta? Jo, se baj këta. Nga se kë në rrugën e se në në, në jugun e sokakit po, vlen kjo. Në jugun e mafias këto vlen ç'shto është. Çdo herë ato mafias të mëdha, që i çojnë ato vogël dikon dhe bëjmë ato vogël këta. Normalci, iku me sotë la top. Me porqen në Islam nuk shkonu vullazar. Madje këto edhe me me kanunet e shteteve nuk shkon. Çë përmendëm rrezeën politikën e botëreve të sot, ka shumë shtete në botë që janë kundër Amerikës, si kundër Shqiperisë e Maqedonisë së Veriut, të na, kundër Amerikës. Mir po, mundot me u përmbajt rregullat e Amerikës. Edhe su në bëjnë kundra. Zgodëm me Erzuk tani një herë këtu, mundot për sot rrotë të tjera me Erzuk, me, me pas zgudjam direkt me me Erzuk këtu mënir flagrante, se i prishin regullat. Si prishet regullat, janë i në zonin Estonia se, Letonia se, Asajek se, në botë e kështë të më radhë. Pra ndë e du mi mojt regullat, e kumë në islamu dhe ndësër. A ndë e në islam nuk lejot një posë di khalife, se s'ka s'adham a di një islam, ka rënë. Lëzër, e, e, e dini pështë i përmeni të sejne? Në soazët e tinegjerizmit të madhë në kone e solditë. Tëjerëri janë si math. Ka njerëz që kanë 14, kanë 50 e bëjnë, amar ato janë teenagerë menesh. Tamë mund të mos bëjnë ushum, mund të për fal namaz, po hala në mendje ai teenager. Kush është teenageru vëllezër? S'ezon mend në çmën në rast, qapo për teenagerë në islam që kanë bopomndoja, ai njerëz i cili nuk merr përqësi. Nuk merr përqësi, percentet. Njerëzit i cili nuk merr përqësi percentet, ashtu që mendon ata se në kët rast Islami do të vjesë për para. Sa njëri prishat, sa xhoki derdhët. Islamin mbet mbra, mbra pa prej njerëzve. Kështovë dhe të zër, ka ndalë e kësilloj njerëzime, kësilloj mendimesh, edhe i legjitimojnë këto sejne. Legjitimojnë këto, të dojë sendesh, të e na. Pra ndarë dhe të zër, në Islam, luftohen të emocionimet madhe, luftohen të paregonsimet madhe, dhe nuk ka vend ignorancë. E ja meri së Allahu alaihu sëllim, sendin në më mëtë madhë që ka të rashigunu mëtë, që kalonë së Trashikini, është dija, o Vlasër. Argumente, mëjnë me në këto. është dija, argumente. Për ndoj, o Vlasër, Imam Ahmedit, e kanë përru e shpatën të fyti. Disa jari kanë thonë. Dytër aher, e herë, e kanë thutë në likurë të delës. Njari për tri, qelizat. është kalë mishi, pëjqetekit. Të matë që kanë thonë. I kanë thonë, o imam, thuje vetëm një fjallë që pëtësh Uhtoni bi shqeyi në kitab i Allah u suneti Rasul. Masjall në diska nga libri Allah dhe suneti i pega merit. Sallallahu aleyhi wa sallam. Dazer, ushtroni vetëm. Me kon kundra e pëshit juve. Kundra sënëve të që nëjëk në amësu vetëmse. Lëhe dha të partëna. Në dhëmëgon të partë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të duhet me kriju nje mendje të usulit të bazëve me menduhe të man kjo mendje jone si gërësa hathë me hecë të man si duhet me rrët të man si duhet për ndryshë o gëllëzër për ndryshë feja Allah dhe Allah hu përneve nuk kane goj feja Allah ju jelle wale dhe Allah ju jelle wale dhe rasuliti s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.m. nuk kane me përneve si ku qi qi qa thambe janës në në në në në në në në në në në në në në në n Ande kërë folë Allahu Gjellera për përqarit në metë hasedem Apo begjenë, thotë Nga zilija, nga uretja Nga armisia Nga zulumi që i kanë boj njerëzit një nda me zveti vetëm, E vetëm se mendimi vetë nuk, nuk ka shkuar E dini që fa kanë thonë se lefi? Kanë thonë Më mirësht Të jesh bisht Në hak Se të jesh kokë në batil Pse kan Se kanë thonë këtë fjallonës Nga se kanë pasë Mbrapat, duke vdekë sahabët, duke vdekë tabirin, duke vdekë ato musliman të mirë Me kalimin e kosë, epshi ka zonë vend Emocioni, epshi është emocion Ka zonë vend Të njerëzit Dhe njerëzit kanë dashiru të jendë part Cikur që ka thonë Muadhi Ben Gjebeli Pratë i Allahan, ju shak, ka thonë Se shpeti, do të përhapët mësim i Korani të njerëzit Do të amëson i madhi dhe i vogli Burat e le gratë Plaku dhe i riju Të gjithë të amëson dhe kërë do të mësojnë shumë njerëzit do të vjenë mendimi i asoj se nuk kam gjemat për ndjekës nuk ka njerës që i aplaudojnë ati thot fe abidaten, do të shpik bidat e kuplim për nga rjedin bidatet thot mendimi që thë njerëzit kanë mengube në kone sotis, zdi kanë mengumo kur shkon në për vdek, jetë në ndryshme në për mezlisën në ndryshme për njerëzve që nuk din shumë, që hafen kanë mengube, zdi ne kanë mengumo Dom me jekla, dom pa meka, do kështu, do ashtu, ashtu me radh. Dom e him parti, dom s'më hi parti. Dom e lindin, dom e perëndimin. Kan me ndjek, nuk e di na, nuk e di njerzit. Kjo është çka e thon tash, kjo realiteti në fush, te masa ja, e xham. Kan me ndjek Allahut. Ja bita ya bidatan, qogjerzi, që qëllimisht i bën këtësinë dhe ndryshojnë. Do ndryshojnë. Dalë gar ndryshojnë fein Allahu xhelleu ala. Dhe, ndryshoj. dhe, dhe janë të gatshëm, meqen kok në bidat. Janë të gatshëm, meqen në devim, jo rruga e Zotit, rruga e devijimit, rruga e shejtanit, rruga e brinjave të shejtanit, rruga e përçarjes, rruga e njerëzve të shit, rruga e njerëzve të përlin, janë të gatshëm të mëkon, vetëm e vetëm më çën kok. Emocioni, vëllazë. Ësht ajo pika më e dat e umatit Islam. Pika thirrse e umatit Islam, derisa kena parmend më harresa menhej në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk gjen vend kështu tasër. Menhej në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk gjen vend kështu Nuk e kanëon Abbasin radiallahu an pejgamberin pa rin pse komiç. Edhe Abu Dharrin, edhe pse ka thonë për Abu Dharrin se ka një hermë drejt në sipërfaqen e tokës kur ka li post, i ka thonë Abu Dharr i dobti, sipër këtij fund. I ka prish. I, I ka prish sallallahu alaihi wasallam. Po edhe sahabët e qelizë, i ka mësuar muameli sallallahu alaihi wasallam be pi sahabët, u drekumi Allahut. S'ka pas njerëz i mamë edep se sahabët për ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë u drekumi Allahut, "Kjo është strategji lufta, shpatje." I ka thonë strategji lufta, sa për strategji lufti kanë treguar? lufta e hendekot lufta e bedrit është fitue, janë fituk të lufta si rëzullat i argumentit si rëzullat i argumentit Lada, a ka ndoje person në umet islam me autoritet si Muhammed e sa? s'ka nuk ka njër për me gjitha ta a ka njërzi me edep më të mjës të sahabët? s'ka me gjitha ta nuk kanë hesht në kone e sotit të e gjenë heshtin për gjematit kër ka bën hoxha në është për së më në mja tha në hoxhës në hoxha jothuja Ska gajle Thuja hoqëz Gjeja metodën normal Mos e rrënda shumë Por gjeja metodën thuja nuk të gajle Nga se njështon për nga meri sallat sallam Dhe ka metoda sa të dush Të ndi kejmë rrugën e argumentit Mi pëvlazer Ja rrugën e njerantës Ja rrugën e blokimi të tronit Ndë një e blokoj të tronit të dhe njëzë Edhe e pyjt pëse me më që shtofëk Nuk e di une Nuk e di Ama qish pëthuti nuk ka në rrugëlora zëmtar, nota metoda. Unë nuk e di, ama as tek çështu nuk ka. Çi çësht? Dash Allahu subhanahu wa taala, e përment për mëshirive që i ka dhënë Allahu xhelalajnit, "Allamehu el bayan", Allahu na ka mësjuon. Ne di na gjun shipe. Di na me fol. Shprehu. Thuaj mendimin tonë. Thuaj mendimin tonë. Mos e thot asnjëherë. Thuaj mendimin tonë. Nëse ka mundsi, më kan burim i ndihmës së islamit. Tanëlla do të më çranjos. Kët emocion cut ignorance kto mendim pa argumente kto propozim pa argumente do të më shironë jos onon teatro kenan bëtu linat shumta jahiletat kenan përmencë e dhëgëm Allahu subhanahu wa taala i ka thënë Abu Dharret inka maru'in fike jahiliya oo Abu Dharr je njëri çik jahiliet punën e jahilitit largoja po pejgamberi thos mundë ka lukrit punën e jahilitit largoja mos e pranon ane vetë anti nse aj fillon mi marr në çaf njerëzit atëherë marrin masa se kur që i ka marrë masa u të marrë një afani ndaj e bu dherrit kur, kur kanë fillu e me u përhapa i mendim pre mendimeve që i ka pas e bu dherrit dhe ka qenjë se mi pas dhe se ndë i dy ti haran është zba, nuk le johëtë edhe afimari një afani ka nërgu për e njëzë për dhe se ka pas mendim dhe tjë nështë ka pas problem ma dhjë me khalarit shtë ali ju radion ka thonë gjamijat tonë e janë gjamit e juve plaqka e luftës që e bu Për dhe e sa nuk kanë vrakë, kanë fillu me vrakë Dhe kjo është të në mundime të ndihmo me më argumente Për dhej, sahabët kanë pasë, mësë pak ti gabime Nëse imen njëri sahabët krejt, apo muslimen të gjenatele të tara Nëse emen njëri sëlefin, edhe emen khalefi, në tonë mrapa që kanë ardhë Gabimet e khalefit, gabimet e njerëzve të fundit Në fejnë Allahu Gjellewala, janë me ton e lata Me ton, në krasim me Nëse gjenë njëri, nëse krason Prandaj në Islam nuk lejohet të në fol për pron emocionale prekse lufitën që kanë ndodhur te sahabët. Jurva, jutua, na jurva, është një lutje që transmetohet ajo. Sikur që kemi njerëz në kohën e sotme bëjnë haram ata xhallor, haram bosh haram bëjnë ata njerëz që ushpegojnë jemaatit se çka kanë ndodhur me besën e sahabëve. Thuan në sahab. iftirë, më thonë, ata xhoxëz, i cili u shpjegon se kanë ndodhur me Muawijes e dhalijes, haram e ka. Në këtë në Islam e haram e ka. Aj. Dakëso rezultatet e mos msimi te mni paralalet kapiteneve takides. Fedemim sufen Allah xhallahu al. Andajve lazer. Largon dhe prëseve emocionale për spektakleve. Për lëzratorin e ftyr. Tre komplimente. Largon me si do një vetëm njerëz te cilët u ben bar juve, nuk kanë asoj gjën shumë si do njerëzi. Çuabën bar. Kë nuk është ama. Dhe kia dukuria e cinegjerizmit më të madhe. Kia dukuria e cinegjerizmit, andanë propagandat që bëhat kundra islamit dhe muslimanëve sot dhe kundra muslimanëve të cilët jetojnë në lindjen e asme, ashtë si rezultati i ja, asaj se njerzit nuk kanë burrni. Është duk burrnia për njerëzve. Është duk burrnia për njerëz. Kur duket burrnia për njerëz, atë na së ndajon, na së ndajon për një vras si atë, u ka dunjaja krait. Se tani nuk ndodhen hiç. Tëna nuk ndodhen hiç. Nuk të mat janë ndodhen. Dhe atë tregojnë në formën më më të çartë. Ne vetëm ti vëllazër sikur ti përmendëm na përmjesë të ndryshme ishin tu vrojmas vetëm muslimanë, kush? Shiat. Shiptarët, këtu tenadoli më tregu se shia është më keq se serbi. Shiptarët tenadoli më tregu se shia është më keq se serbi. Atu nësha në Irak e flasin në gjuhë edhe pse ato janë persianë. Është një luftë mes persisë së vëllazër edhe muslimanëve. Ajo që kanë muslimanët ahli sunne arabë në botën arabë, nën emërtim, dorë që kanë shia të sot, është luftë mes sunnitit e amërëb në Khattabit edhe një për dhe të jesdo gjordit a ma njëtë duke e dingë ta ma dhjënë se e merë me analizu mirë flamur në Iranit a flamur është flamur i Persijës simbolin që e ka, stemën që e ka o stemë e Persijës ma dhjënë muzika që i kanë edhe kulturën që i kanë është kulturët që asaj ma dhjënë sektet që i kanë dalë tash zërdosht një ndër sektet matreja që i kanë apo të është sekti i zërduzhve, me ndezën e zërbit që zbatojnë në kone e sotit. është luft që ata e vazhdojnë për jasaj kore. Nga se nuk mund është me gjithë njërëzit në botë më të nxajshëm se sërbë, se me sërbë, se a, a i ronin. A të një shkaj i bashkonë, vëzër? I bashkonë emocioni që përmenë në disfatot i festojnë. Edhe septë kanë hupë 1389 në gazimëstan, kanë hupë e festojnë. Miloševiqë i nj në Kosovë, në Gazimistan, e festojit ata, kanë humëmë ato, kanë humëmë ati edhe ata, vrasjen e Husejnit Husejnit është ioni, radhjallahu a në ardha ata e festojit përmendi, edhe përmendin, edhe bën gjak nga se kanë mëshuë në mësion në no vashtipsi edhe dhe dhe më e madhe dhe vijimit të umetit islam apo ardhatjes që në mundu e disa njerëzi me kryshtelizu islamin, posë kanë pasë mundësirë, hamdurillah, edhe kanë mërëdë musliman për eksag, por disa njerëz i kanë rra dhe kjo është derivat sa çka është është emocioni i vështirë. A dinëse tek besim ka shumë besim. Besim e kanë pas që Zoti i tyre hen shpirt, në shpirtin e mritit dhe familjes së mritit. Temretnia është asanve. Dhe vajzat, janëo prej vajza me të isë do ju të martuë me Husaini Edhe ata kanë thonë kështu ka vazhduën në sulalen në pasardhit e Aliut radhiyallahu an shpirti i Zotit të tyre. Kështu kanë këtu. Atëherë një ditë flamort madh tash në Arabinë Saudite kanë lejuë, në Arabinë Saudite, në shtetin e tauhidit me thojza, u kanë lejuar që të ndërësin husejinate, jo xhamia, nuk kanë xhamia ato. Njerëzit i quajnë xhamia, jo. Ato janë kisha të krishterëve, të persianëve. Çu kisha, çu sinagoga, çka duhetuaj vetëm xhamia nuk janë ato. Voreza në të cilën a dhuron tjerët, posë Allah hu të gjellëve ala Dhe e gjithëm fi abërë me matë, në rabinë saudita Ja Husein O Husein në ndihmo Prej shirkë që jë bëjnë ata Mu shrikë Ka ndalë nga feja Allahu Gjellalë për mesë emocionën Edhe të gjithë a këto sejkët, të shirkë që ka ndalë në momentin islam Ka ndalë si rezultat që sojë Për në të dhijeni vë dhe zërë Zdo dhe dhim, imam I dalë jesë nga feja k është rezultat i emocioneve. Është rezultat i emocioneve së njerëzve. Emocionet vijnë te njerëzit, kur njerëzit nuk kanë diçka, nuk e mbushin zemrën e vet me sende që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka hartë sahabët 50 xh. Sahabët kanë hartë tabiin 50 xh. Këto tabiin kanë hartë atbai tabiin 50 xh. Dhe brapa me kalimin e kohës fillon të dobësohet kjo trashëgimi. Anes sallallahu alaihi wa sallam me adakwata e ka thur trashëgimi. Tasiginia duot madh të vllazë, do truhutajo. Pasuri e madhe është ajo. Është një kulturë shumë e madhe. Ato janë informata shumë precize, se nëse njëri nuk në i ka, do të ndikosh për emocionet. Prandaj, përmendën parë të vllazë. I shëndrojnë. Konjerzi i shëndrojnë dersa vetë, apo Ramazani në vllazë, e keni pa. Në Ramazan, ka njerëz në ato 17, 18, natën kur duhet të ibadet në botë, e bëjnë spektakël. E bëjnë koncert. Po nuk është të vllazër koncert, është event ibadetit, event ku zbath Allahu subhanahu wa taala semela par dunjas ku komelaçe ku caktohen se ibadete duhet me bën e jo ti me bash spektakël kështu në këtë mënyrë njerëzit kalojnë prej asaj që është jahiljet më një herë shumë për afër të për njerëzit pse njerëzit për njerëzit jahila është më afër këtu nuk do të mfunë së sahi anë dytë bimë shumë njerëz më synojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me dijet vërtet që ka, që ne ka mësuar ne ve alaihi wasallam e jo me seinde të të cilat janë tra shikim i emosionit a përmendëm se emosioni është gjehër, i njerënc kini kujdes prej laf drata sal dhe mëthyr kandalu për nga mërë sasallam kini kujdes prej komplimenteve prej laikeve sikur që i shohim njërës dhe shkru një kolumne dhe shkru një kolumne dhe shkru një sa laike i ka ma dhe fillojnë mi falenderu njërës përja ka bod laik nga se kjo është prej adhurimit të nefësit prej adhurimit të epshit pra i nënshtrimin ndaj nefsit tan. Kujdes, mos i ban këto sende. Pande duhet mi largu njëra për gjithmonë, sendet që i kanë trashëguar prej komunizmit, sendet që i kanë trashëguar prej shoqërisë demokratike ngorde sotit, sendet që i kanë trashëguar prej sokaqit, shumë prej meturineve të xahilitetit që janë të na, duhet të shtjellohen si tema të veçanta me Hoxhën Çikëvllaz. Kto sendet nuk largohen për një minutë dy, edhe një das, këto sendet duhet të bëhen mohabet në fuqi të mazlisës ndërmjetme duhet diskuton duhet muçel duhet muçel patjetër pa ndeshë vëllazër ka mundësi nesër njëri më dalë te Allahu xhellala me vepra sa kuadrat të tuhamis 5 metra të larta janë me veprat mëroja fe yaj'aluhallahu haba'an manthura Allahu ti'azzenat vepra pse vëllazër c'est exécution kot kan la drone nesër c'est qui passeria c'est qui se jor park na mosin disa disa çinta sekondës e kisgat pak më shumë se i ki bo një vetë për pak ma shumë i ki dhe një do të dinarë pak ma shumë e ti ka shdukë se i do të dinarë shikritë ato tjerat nga se në islam nuk është vetër me bo mirë por me be të anon mirë si ku që i si ka arpe nga meri sallallahu aleyhi wasallam i njerantës o shumë e madhullat andaj djejnë në mesin e muslimanve apo në mesin e njerëzës të pretendojnë se kanë dijë ndo njëher shprej, shprejhjet të cilat nga të cilat do t ishin krip apo ishin i zhduk nga ato fjalë që thuan. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shpreh kët fjalë kur ka thon Aisha radhiyallahu anha për Safian. Normal qgrat kanë jalousi me vetë dhe kjo është shumë normale ta ata. Është bocë s'ka mundsi me larguaj. Artokët me vetë kanë jalousi ata. Ka thon Aisha radhiyallahu anha, këtë është kur thon. Ka thon Aisha, çka thëfë me bë me me çit ndëti? E shpresh ku i dëti? fjalë me bomëcit. E preshta kjo fjalë vëllazër. Por më ndonë vëllazër fjalë tjera më të mëdha. Por më ndonë fjalë tjera më të mëdha ti. Andaj vëllazër. Nëse e dërojm Allahun xhallahu ala. Nëse dënozimim për ne. Nëse dëshirojmë të takojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Neser ibn Ali alayhi wassalam. Në me pa ftyrën Allahu xhallahu ala Neser, atë duhet me rrugosë Islami sikur që ka nesë gjëra ato pa. Jo ja, si pas mendjes tonë, jo ja, si pas emocionit tonë Emocionohëm me një shkullë, jo ja. Por mendo mirë Emocionohëm e marr një vendim, jo ja, avdhazër Nga se i qetë mra po muslimant Ndzehem ka krya, e shikuj një video, vendosi Nuk vendosën sënët me video avdhazër Nuk vendosën sënët me video Nuk vendosën sënët pëse ka bëhë kushija Nuk vendosën sënët pëse gjani kre sësteme e ka bëhë këta Jo ja, avdhazër Nuk vendosën sënët vetëm pëse Nuk baha të këshila Allah zërë vetën me fjallë Thuj ati një fjallë edhe, edhe Baha të ajo ja. Zbaq është to Nuk baha së ndë vetën me athën një fjallë Pashkoj për mi thano në dikujna, diqka Jo! Ja. Për në një ja, duq me athëllat edhe dorër Se edhe dorë a full Edhe kam a full Edhe përkrahja full Edhe të rimrija full Edhe guzimi full Edhe kurajimi Kuraj... Në kurajon ndikan Full ja. Në ndikan ajo Jënë shumë të mënirët Më s'harojmë mbrëzër edhe në herë, pse më ngadat me emocionet. Më ngadat me fjalë. Më ngadat me vendimet edhe argumentimet, të cilat thonë valla nuk e diu se çfarë, ama të shtohet. Edhe më ngadat me inat, nga se është një pjesë e tragjikume ndoshta shumë e keqe për kulturën tonë, më inati sinët më marr. Jo valla ze me inat, vetëm leton kokën donë e thënë dhe më e keqja që mund të më shkojë njëri në jehenam, mbursi iblisi i malkom, me shkoni në jehenam për mas inatit. E lusim Allah u njëllarë që allahu subhanë të zemrat tonë të i pasronë prej inotët, prej ignorancës, prej dëshirës për ti kontrolu njerëzët, prej dëshirës për pre, pre postë, e lusim Allah u njëllarë që allahu të pasronë zemrat tonë prej dëshirës ndaj pasuris, ndaj bukuris, ndaj emrave të bukra ndaj neve, ndaj lardratave të shumta. E lusim Allah u njëllarë që allahu të imbronë vepra që, Allah, imbron që e i bëna, e ti gjemë ato vepa të pasrëta të allahu gjelare nesër, اللوتنا سبار ستيرن تون برا اللوت ديتن كيامتت إذا مصنا ينزين الله جلالك تفطير وصل اللهم على نبينا محمد وآت دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هل ترى كيف لبسنا في الترائي من لبوسي فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي